Полчіще темно-рудих роздратованих комах Виринуло з його рихлих нутрощів І, мов голодні вовки, накинулися на беззахисну жертву. «У-ум! У-ум!» – намагався крикнути Малк, Але його приглушений голос долітав не далі, як на край галявини. Дуб у відповідь засміявся. «Ха-ха-ха! Що?» Печуть, так тобі й треба, зраднику, і повернувся до своїх. Отроки, ходімо, нехай здихає клятий пес. Усі троє якийсь час дивилися, як мурашки густим шаром покривають все тіло нещасного юнака, і як він корчиться у нестерпних муках, а потім спокійно, мов зробили добре діло попростували у гущавину лісу. у у у у, -у, -у, -у, -у, -у, -у" Неслося їм слід відчайдушне благання і не знаходило відгуку. Невелику хишку, щоб було де прихилити голову, вої склали для князя за один день. Більшої і кращої, який не хотів. «Навіщо, коли немає цвітанки?» поставили її на самому шпилі Києвої гори. Звідси було видно і Поділ, і Дніпро, і далеку Десну, що голубіла в імлі, а до Хоривового та Щекового дворищ рукою подати. Неподалік на другому шпилі Волх Рахша із своїм родом зробив капище, святилище племені. На стовбурі старого гіллястого дуба прикріпив світовида, привезеного з росі. І він круглими золотими очима дивився з-під конопляного чуба в той бік, де вранці сходило сонце. До другого дуба прив'язав ідолище грізного бога Грому Перуна з чорними очима, сріблястими вусами і вогненною блискавицею у правій руці. А у Розвішував ідолів інших богів племені Велеса і Мокоша Берегині і Купайла Водяника і Лісовика Перед капищем Посередині зеленої галявини Що прилягала до урвища З округлих волонів Вимурував требище Побіля якого вдень і вночі Горів священний вогонь Кий у своїй хатині бував рідко. У весь час від зорі до зорі гасав по ближніх і дальніх родах, збирав військо І збирав успішно. Усі, хто міг держати списа в руці, на перший поклик приходили зі зброєю і припасами. З Ірпеня братан привів цілий полк ірпичів і став табором біля свого роду. Кінь прибув з трьома тисячами стугничів, а ще кожного дня переправляв перевозом і рибальськими човнами воїв із Дніпра. Поляни наполегливо готувалися до рішучого бою з гундами. Одного дня, у післяобідню пору, у гирлопочайне зайшла така кількість човнів з військовим людом що, здавалося, вода закипіла і вийшла з берегів. То прибули із своїми ратями князі Деревлянський та Сіверянський. Коли Києві сказали про це, він вбрався у свій кращий одяг, причепив до бока меча, через плече кинув червоне корзно і у супроводі щека та кількох боляр швидко спустився на поділ, узяв з собою стрия межамира і попростував до причалу. Обидва князі уже зійшли на берег і, стоячи на пригірку, дивилися, як вої швидко ставлять для них похідні намети. Розпалюють вогнища, ладнають великі казани, щоб наварити для всього війська кулишу. Київ віддав чолом. Спочатку старшому з них сивобородому сіверянському князю Гордомислу, а потім деревлянському Ходоті.